كلمتان حبيبتان بسم على ضامن selemeteslin kehera Takanaizmina hamdalahu hada wa faala ilaka salatu wasalam lana shiga posanika allahom mileni kanedo salwah taala alayhi wa sallam koji sledi pravi put do sudnjega dana Kao što smo najavljali prošli put večeras ćemo obavrtak o poglavlju o kurbanu a preskočili smo u poglavu o, o lovu i klanju životinja, pa ćemo se kasni vratiti na je lovu poglavlja, s obzirom da ubrzo ili nakon i koliko dana nastupa kurbanski bajan, pa da se malo podsjetimo na propise o kurbanu i da malo jeli, nešto novo naučimo. Prvi hadis, prije nego što počnemo sa njim, Osvrnućemo se na pitanje e, propisa Kurbana. Šta kažu islamski učenjaci, odnosno kakav je tu propis za Kurban? Je li Kurban vađik, odnosno da li je obavezan ili je Kurban sunet, odnosno nešto što je prepolučeno i što je ovaj, e, lijepo? E, kao i u drugim pitanjima, fikski impuls to je ovdje dva mišljenja, Prvo mišljenje je da je Kurban, Baladžib to zastupav na prvom rijedu, imam je mu Hanife i drugi islamski učenjaci i među oshabima tebi i tebi'injima i kasnim generacijama i oni imaju svoje argumente koji mi već raz nećemo ovdje redov, ovaj, iznositi, oni smacuju da je Kurban, Baladžib obavezan za svakog onog primuća ko može izdvojiti jeli, ovaj, za Kurban i zaklatina. Njehovi, najveći argument je sura, jeli, odnosno kur'anski ajad u kojem Allah do lišanu kaže zato se gospodar svome moli i kurban moli merha, pa kažu da je to došlo u form imperativa naredbe pa tako je vađu, jeli, planje kurbana je vađu. I navode i druge jeli, argumente i hadise e, koji, jeli, indirektno ili direktno učeju da je Kurban važan. Drugog mišljenja, jeli, to je većina islamskih učenjaka, zastupaju u mišljenje da je Kurban sunnet. Sunnet. I to mišljenje i jače i ispravnije gledajući na argumente. A najjačji argument su da niko postoje, je navod i drugi islamski učenjaci dan među, jer ashabima niko nije smatrao da je Kurban važan, nego da je to sunnet jer da postani pa ali 104 praksa što je preporučeno je pohvala. I mnogi od ashaba su kažjali namirno pore kad izostaveli klanje kurbana da ne bi ljudi pomislili i oni koji su gledali na njih da ne bi pomislili kako je kod van vađi. U svakom slučaju onda mišljenja su jaka. Imaju ovaj jaki argumente, al kažem Allahu kod najviše zna da je jače mišljenje koji zastupa većina islamske učenjaka i među shavmete, bijinima, kasnim učenjacima da je klanik sune i potvrđeni sunnepir. Prvi hadis koji govori u pogledu o Kurbanu je nastavljen je kada da nastupi prvih deset dana mjeseca do Hidjata, neka se nešiša i ne režaj nokte, onaj ko odlučio da zakolje Kurban. Kaže, umu Selemna radijel Allah Banha prenosi da je Allah, uposlanik sallallahu alayhimu Selemna, rekao hoće da zakolje Kurban, Kada rastu mjesec, duljiče, neka ništa ne skraćuje svoje kose i svoje nokta sve dok ne zapolji kurban. Ovo je je l poznato pitanje vezano za one ljude koji polju kurban, kao što vidimo hadis, poznatom hadisu u Sunni selemi, i postojte tri mišljenja islamskih učenjaka. Ja bi na osnovu ovog hadisa smatraju da je e šišanje ili stečivanje kosi lenoka itd bilo čeg kakvi dha na tijelu ili na noktiju jeli da je to haram odnosno je od prvog hidžita pa dok se ne zakonji kurban za onoga ko polje kurban a tog mišljenja su jeli među isnački mučinjaci sa ibn Usejeb Ahmed ima Ishaak Ibn Mudir Davud i drugi I oni navode jeli ovaj hadis i slične hadisi drugo miješanje Zastupa imam i Malik i Šafijar i kažu da je pokuđen ili da je mekruh, straćivanje dlaka i tako dalje nokrata u vrijeme prvi 9 ili 10 dana do Lidžeta. I treće mišljenje je bu Hanife i Malik po jednoj, po jednoj drugoj versiji po svome drugom mišljenju smatraju da nije problematično, da nije čak ni pokuđen. svakom slučaju treba izbjegavati to jer po ovaj hadis je jasan pa Ova može se ruku može biti popuđena. Zašto je takav propis zbog toga što e, onaj koji polje kurban treba da se poistovjeti, da se poistovjeti sa hađžama kojima isto zabranjeno dugšu u igram i zabranjeno im je da režu nokte, da se šišaju, palje đake stila i tako dalje. U svakom slučaju treba se ovaj e, ustručamati onako kol je kurban, ti prvi deset dana go da to ne čini. Drugi hadis govori o vrijeme o kada se kol kurban. Kaže, Džundu Bivni Sufja radi Allah u veli, kaže, prisustuo sam kurban, Bajram, sa glavnim poslanikom. Tek nakon što je završio klanjanje Bajram na vaze i gledao selam, vidio je mjese od kurbana, I kurbana koji je zakopao prije nego što se završilo paljanje bajrama. Zatim je rekao, ko je zakopao svoj kurban prije na baza, nisi se prije e, bajrama baza, neka umjesto toga zakoplje drugi. A on je zakopao, neka kaže bismillah i neka zakoplje sada. Ovaj ajstedeci hanđi seli govori o istoj temi, pa ćemo njega odna Čitati kaže albara ibni razlik radijel na Anhu, prenosi da je Allah uposlanijih sallallahu alaihi wa sallam rekao prvo čime počinjemo ovaj dan je klanjanje bajrama. Prvi dan je kurbanskog bajrama, počinje se sa klanjanjem bajrama. Zatim se vraćamo kućama i kolijemo kurbane. Koput je ovako postupio, uradio je po našim sunnetu, tj. po našem metodu, odnosno prema našoj tradici i običaje. Ko zakolje prije toga, to je onda meso koje je poklonio svojoj obitelji i nema ništa sa obredom. Tj. nije to kurban. Evo u Borde Ibne ni ja, kaže, radjela, ono je bio već zaklao svoj kurban. Rekao je, ja imam jednu mladu kozu, džedelu, koza koja je, je napunila ili ima blizu godinu dana. Koja je bolja stanije, oni, jeli, na one kozlije ruce koja je starija. Poslanika neslata, to se nam je rekao, i to više neće biti nikome dozvoljeno. I ovaj hadis o tom pitanju, da li je ispravno da se kurban zakolje prije klanjanja kurban bajbama? Da li je to ispravno? I oko toga kažem, islamski učenjaci ili fakciji imaju različite mišljenja, uh, Ono oko čega su jednoglasni jeste da nije dozvoljeno zaklati Kurban prije zori prvog dana Bajnama, znači prije Sabaha. Oko toga se svi slažu. Prije Sabaha nije dozvoljeno zaklati Kurban na prvi dana Bajnama. Ali se razileze i po tom pitanju, odnosno po pitanju kada počinje klanje Kurbana, odkada je dozvoljeno, na osnovu ovoga adisa vidimo da nije dozvoljeno prije Bajnama. Pa čujemo vidite šta kažu sami učenjaci, Šafia i dao libido Muzer i drugi kažu da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca. Da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca, pa kad prođe koliko je eli potrebno zaklanjanje bajnam nalaza i koliko je potrebno da se održi dvije hutbe. To smatraju izlamskovičenjaci. Bez obzira da li imam klanjao Bajram ili nije, može se Bajram ugotiti. Može se ugotiti Bajram kasnije se klanjati. Znači, ne gledajući ne, jeli, klanja Bajram ili nije, može se zaklati kad sunce iziđe, pa koliko jeli, ovaj, se može, koliko prođe vremena za jedan, za klanjanje Ramaza i za dvije hrutve. Drugo mišljenje, je li to zastupa, imam jel, Hanife, Ahmed, Šafija, Ibn Tejmije, kažu ne može se zakrati osmi postoj planjanja qayran na mes. Da je zabranjeno zakrati i se zakolji onda je taka kurban obična sada obično meso i ni obred, ni ibadat, nije qurb, nije domno pridržavale lakšim karomata. I to je mišljenje isprano jednog hadisa i vidimo da je da ga ovaj zaustupa većina islamskih učitelja i fakhi odnosno imamah koji su temideli islamske pravne škole. Prema tome Ne može se zaklati kurban prije klanjanja Bajra namaza, nego treba ga odgoditi, odnosno zaklati ga poslije Bajra namaza. Koliko godina treba da ima kurban, to je sljedeći adis koji je takvo nastavljen, Pa kaže, Džarba ribnja dulana mi je odlao vandu prenosi da je vlava u prosladniku sa vlava v.s. rekao za kurban koljitenu sinnu, osim ako ne mognete naći, pa dozvoljeno vam je da zakljete džezara ovcu. Ovdje se misli da se može zaklati životinja koja je ispunila određenu dobu i napunila određeni ili broj godina, pa ćemo krenuti rijedom deva. Nema se znači, može zaklati za kurban, a pod uvjetom da, da je napunila 5 godine, a da je ušlo 6 godine. Mi na našim prostorima nemamo, nekoljemu deve jer one se ne uzgaje ovdje, pa nas to manje interesuje. Drugo, kad se u pitanju gove, su goveda, goveće mora imati pune dvije godine i da je ušlo u treću godinu. Moram imati pune dvije godine da je u treću godinu, a što se tiče sitne stoke, Znači da skoro gotovo mora imati napunti jednu godinu da uđe u drugu godinu. Da znači kada je pitanje ovca i kozla. Stim da po pitanju ovce da posto je jedno jedan izuzetak na osnovu ovih hadisa i drugi hadisak koji govori da je dozvoljeno zaklati ovcu koja je napunila više od pola godine. 6 i više meseci, jako je dovoljno odrasla i popunjena, je li da je dozvoljeno i nju zaklati. To je znači većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu. Većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu i to je praksa. To je praksa znači i za Kurban i za Akiiku može se zaklati ovca koja je napunila na 6 ili više mjeseci na osnovu prakse poslanika Reisala Tosera, s tim kad je u koza ona mora imati pun, pun godinu, cijelu godinu. Kani kurbana konce džezaa. To je isti, ovaj isti, ovaj isti, ovaj isti ovaj a to je isti hadis govori o istoriji. Ukvendaran da je al-Rahikovala o postani kalesa. se nam je, nam je podijelio kurbane, dopala mi je džezaa. Rekao se al-Rahikovala mi džezaa, rekao je, za polje i za kurban. To je znači oca koja ima šest više mjeseci. Znači, Once koja ima šest više mjeseci.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 Vidio sam ga da ih kolje svojom rukom stavio bi svoju nogu na njivove obraze, a zatim bi rekao bi smirila u Što se tiče životinja koje se mogu klati za jeli, za kurba, oko toga postoji konsenzus Islamskućanjaka da se mogu klati deve, goveda, voce i koze. Deve znači goveda, voce i koze. A za druge životinje ne postoji nikaka predaja da su dozvoljene u kurban, da se mogu zaklati u kurban neke druge životinje, bilo da se raduju divljači nekim domaćim životinima. Znači, u kurban se mogu klati deve goveda, ovce i koze ili, ili sitna stoka, kako se kaže. Međutim, ono što je mu steham, ono što je lijeko jeste da se zakloni u dva rogata, crno-bijela. Kažu da, da, je, da treba pravoladavati crna boja, treba biti onako šaren da ima bjelima tim obnovna oko vrata ili oko glavi, da je to učinio proslanika nekih soraka vesera i da je dovoljno priklanju korbana. Znači treba i pritisnuti nogom vrat ili glavu životinje koja se kolji da bi se lakše zaklana i kazati Bismillah allahu ekber i to je dovoljno. Ima običaja. I ovdje kod nas u drugim mjestima da se donosite biri, ovaj oni duži Allah, mikro je i tako dalje. To je nije praksa poslanika ili slatnosti, nam ovo je dovoljno. Mada se prenosi u nekim predajama da je, da je lijepo donijeti salavat, međutim, ti predaje su slabe. Pristuo sam jednom klanu Kurbana i ljudi svoga neznanja, neznanja je najveći neprite čovjeku u svemu, ne samo u ljeti, nego i je dunia u sve znači u svakom ovom životom pa ne znate se s prvi možda život ako ne znate vozite autobus možete poginuti tako, tako isto i u ako ne znate vjeru je ovaj tako u neznanju prakticirate možete možete izgubiti vjeru na ovaj, na malo možete zгреšiti dovodite životinje obavare i tektiraju tektir Tekbiralo će jula. O jedan tekbiriće se Allah. Ova krava umre pri vrijeme. To je neznanje. Oni znaju da se trebaju tekbiri da nos stal kako i šta ne znaju. A kad treba kad dođu sezone ibadeta kao što je Ramazan, pa recimo kurban pa druge stvari, a ti pa velo drugo Ljudi niti čitaju, niti dolaze na predavanje da slušaju, da, da uče da obnavljaju to i onda masovno greši. Znanje se mora obnavljati. Čak i ono smo nekada učili, i ovaj, stjecar, mora se ono obnavljati jer zaboravlja se. Zaboravlja se posebno kad su u pitanju obredi koji se ponavljaju samo jednogodišnja ili koji se ponavljaju djetko, dženaze. One se, ovaj, rijetko, rijetko se desi da planja na oženazu tokom nekoliko puta ili svadbe i mnogi drugi povodi za koje se vežu određeni sajski propisi treba ih obnoviti tako i za kurban. Ljudi ne znaju čovjek prodaje kravu koja je sakata u stvari era uno, ne može da se osloni na nogu kao Božana kurba. Pa ne može to kaže može vodat, pa ne može kurba, ona je ona je ovaj šepala šepava krava odnosno sakata u jednu nogu tako da ne može kurban sve se sve to razljanje i taj čovjek prodao nekom nekom ko isto ne zna i onda bi kurban ne bi bio validan. Sljedeći hadis govori nasljeđenje kaže da e, posanikali slatvse na bi kla kurban za sebe svojim porezu svoj umek. Aiša radeo lana prenosi da lao kusani karih sr.a. naredio da mu dovedu rogata ovna po čim nogama stoma koju po očiju preovladava crna dlaka što je i učinjeno. Rekao je Aiši, Aiša donese mi nogre, zatim je dodao naoštri ga u kamen. učinila sam to, zatim je uzeo nož, povalio ovna zaklavu i rekao bismillah i Allahu moj primi ovaj od muhameda porudze Muhamedove i umeta Muhammedovog. Nakon toga, je primio, jel, nakon toga ga je prinio kao žrtvo, odnosno zaklop. Ovdje pitanje za koga se kolje kurban. U osnovi, i to je opet neznanje našeg naroda. U osnovi kurban se kolje za sebe. Kao što i planjamo za sebe, postijemo za sebe. To je osnova. Treba li posebno kurban plati za umrle i naše? Ne treba i nije praksa posanika da isla presela, nego možemo i njih namijetiti za naše umorne roditelje, djecu, djecu suprugu i tako dalje. Možemo sjednim nietom i ovada nieti tetinju ukurban, što znači da je dovoljno da glava porodice, da zahvalje jedan jedad puta. biti jedan ovčar, mora biti kaval, i da da za svu, svoj čelja, porodicu suprugu i majku i oca bili živi i mrtvi. I nema potrebe da se poseban kurban pali. Može ima hoće. Ako ili ako je ovaj akširotli zabitovali odnosno ostave nasljed ili ostavili mjetek da se za njih daje i sadak poslije smrti može nispod. Al dovoljno je zakati jedan po dva da cijelu porodicu obiteti. Kada se obuče da se kurbana zupune kolije roči bairam. Što opet jedna obučak nema nikakvo utemeljenja u ovaj uislamu islam, uislamu odnosno argumentima islamski. Je to ni kurban, da. Ono vidjeli smo ono što se zakolje pri Bajramu ni kurban. To može biti to obična sadaka. A zašto ono da da, da baš u to vrijeme kolje mu kurban kao sadaku za naše umrele, to možemo i pri Bajrama. Jeli možemo kak posle Bajrama? Može se zakoljati sadaka. Možemo u, toku, u cijeli godini zakratiti kurban da no, se sadaku životinju podijeliti je kao kao kurban za za naše To nije ova kurban, to nije taj Ovaj, bajdanski kurban koji je propisan islamo. Znači, dovoljno je da, da, ovaj, u jednoj porodci koji žive zajedno da se zakolje jedan kurban, da se zakolje jedna ovoca, ali to ne znači da da, da u jednoj ovoci mimo toga da može učestvati više njudi. Jer jedna ovoca je za jednog čovjeka. Hrava može za sedbero i deva, a ne može više od sedbe. Znači, ovo je samo izuzetak i slučaj po se jednoj porodici. Da otac, odnosno glava porodice, koljek kurban, ime svi svojih ućanja. Zabranjeno je jesti kurbanskom mjestu poslije tri dana. Tako je nastavljeno ovaj hadisa, vidjet ćemo jel, kako je propisa ovo. Kad žegu ubejit poslobođeni rog ibn Ezhera prenosi da je prisutno kurban Bajramo Saomerob ibn al-Hatta obhredi Allah Zatim da je bajram namaz klanjao sa Ali'o Ibn Abi e Talibom, radi je Allah man, rekao je, Ali'a je klanjao Bajrab namaz prije hutbe. Zatim je održao hutbu i rekao, La'o poslanik ali, salat osalam, je zabranio da jedete meso vaših kurbana više od tri noći pa ga nemojte jesti. Sad ne komentarišemo ovo, ali pročitat ćemo ovaj njega. Kaže, dozvole konzumiranje podlanskog mesa poslije tri dana, dozvole njegova skladištenja, obskrbljivanje, davanje sada. Abdullah ibn Bekir prenosio do Abdullaha ibn Aru'aqidah radiyallahu An-u, da je rekao Allah poslanika vrsa, je zabranio da se kurbansko meso jede više od tri dana. Abdullah ibn Bekir je rekao, to sam spomenuo an pa je rekla, istinu je rekao, čula sam išu radiyallahu An-u, da je rekla, u vrime Allah poslanika vrsa, su ispusteni na navali nomadi. To je bilo u danima Kuban Bajra. Allah poslanika vrsa, je tada rekao,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 Ovaj drugi Hadis se u stvari derogirao ovaj prvi, dokinao dok propisa ovog prvog, prvog haditha. Poslanika nekih sila, to sam nam je to naredio, jeli, jedne prilike kad je bila glad pa su ovi nomadi koji stanju u iznad na na Balini da bi dobili ovaj od Kurbana i poslanika nekih sila, to sam zabranio, da se zadržava mjesu više od tri dana, da sjede više od tri dana, da bi se dijelo tim novade. Međutim, kad je ta prilika ili ne prilika prošla, onda je dozvolio i rekao da se to može raditi. Što znači da ovaj, može se mesto ostaviti mjesecima, zamrznuti i čuvati od kurbane, ga, jesti ga i nakon tri dana. Ovaj propis je bio samo privremenog karaktera. Jer, ovdje dolazi do izražaja ono, ono, važnost uh, učenja hadisa, je li, kao jedne cijeline. Jer ljudi, imao sam nedavno primjer, odnosno slučaj pita, jedan urad muslima zove pita za ovaj propis. Čuo je pročetane i ide ovaj hadis. Ovako sam hadis, samostalna, da je poslani kalijest, tako sam zabranio da se jede meso kurbansko više od 3 dana, to je da se zadržava, ne mora spodijeliti. A, I vidimo da je važno poznavati i drugi hadisi koji je govorio o toj temi, njegovo tumačenje, odnosno da li neki hadis da rogina, da li nije tako da je. Jer ovako možemo, ono što smo govorili o samoučkih da vrlo često povješno shvatimo hadis i ne možemo da dođemo do pravog propisa. O el ferai i el atiri, el atirethya. E uhrera del anu prenosi da lauposlanika lehi salatu se nam rekao, nema Tara niti Atireta ibne Rafe svoje predaje još dodolge, ale Tarevo je prveninče koje deva otrili pa zaku, i pagaoni zakljuje. Sani kada ne izlata vaso nam u hadisu zabranjuje da jedan običaj koji je bio prisutan kod Araba prije slava, to je da su a, prvo prveninče koje bi deva otrila, oni bi ga klali kao žrt svojim božanstvima. I taj običaj tvoj je poslanik Aleksovat poslano da dokine u temelju korijenu. Da se to zaneme. Jer mogu ljudi naslijediti. Pogledajte i kod nas ovdje. Prije dolaska islama postojili su i kršćani bogumili i svakakve vjere. I mnogi običaji zbog umilstva našli su mjesta i udomačili se kod nas muslimana. I ovo, to se prihvatilo ne samo od bogumila i od Roma i drugi. Primarci ti običaje, uzelsko propisku, imaju svoju težinu, svoje značaje, juvire, je ono, treba zaljivljaju ovako, zagospino ovako, sve uzeli od drugih. I možete naći jedna i knjiga koja govore o tim običaj, paganskim običajima koji su našli mjesta kod muslima. Zato je po samih ali sva u ovakvom sličnim prilikima htio da to preventivno, da to se sjeće. Nema toga što ste radili prije islama, to batalite, zaboravite. Posebno ako je vezano za paganstvo, za višeboštvo za, za za ovaj za dolopoknost i tako dalje. Bunaš kaže istorijski podaci recimo za ovaj za Ives djel govor bio bogumi. Sa na Lastavici da je to bilo bogumsko svetište i tako dalje. Milion mnogo stvari neki, va možete to u knjizi naći, neki običaja, ovakoj pojedinačni poredični koji su paganski, nemaju veze iste slanom, oni su domaćuli Domačili se kod nas muslimana i prihvaćeni kao muslimanski ili islamski općaj propise. Kako se zove? Kucan ljudrvo. Kucan ljudrvo i mnoge druge stvari koje su kod nas. Znači. Ali... A kad im doneseš sunet, kao nemoj, to, to je druga vjera. Kad im doneseš sunet i prašku koju je poslanik ili islam, to se na hadis, temeljeno, sve. To vam je druga vjera, tonosti nosite. Ovo je naše domaće. Ono je ko zahvalio ime nekog drugog mimo Allaha, znači ovaj Adis je vezan za ovaj prijehodnji, je tufejl i ne Amir, je i Amir ibn Vasile je rekao, bio sam kod Ali i me je pa mu je došao neki čovjek i rekao, šta ti je poslanik Alihi sallatav sallam tajno saopćavao? Aliak ja se je naljutio i rekao, meni poslanik Alihi sallatav sallam nije govorio ništa što bi se hrvio od ostalih ljudi, međutim rekao mi je čekveno. Pitao je šta to zapovedniče kao uvijednije. Rekao je Allah je prokleo onog ko proklinje svoje roditelje. A to je poješljeno na gdje su oposlenika nisana, nisana prde Asaf pitao kako to možemo proklinati svoje roditelje. Rekao je opsuje oca nekovi pa to je opsuje njegovog oca, oca. I opsuje majku pa on opsuje njegovu majku. Na taj način proklinje svoje roditelje. Allah je prokleo onoga ko nešto zahvilje u ime nekog drugog, a ne u Recimo kao što koju ko, pripadni se različiti neke religije u ime svojih božanstava tako dalje u ime Isusa e, ili kao što neki muslimani zabludili koju kurbane u ime nekih svijetaca Elija, Džel, Dželanija, Zeynebe i tako dalje. Sve to. Kurban je ibadet i samo se Allah čini kao se i sve ibadet. I namaz i doma i učenje Ane i posti hačneva žrtve i nekom drugom, da se donese kurban i se zakolje na kapu ili na nekom turbetu i kaže ovo je u ime, odnosno prinosimo ovaj kurban i tako dalje. To može odvesti do velikog širka. U najmjelju luku može se raditi o malom širku. S toga je poslanika vesela, to se nam i to u korijenu se sjecao. Kad Allah je protiv onoga koji prihvati zaštiti onoga koji izmišlja i pozivano otarijama, na koji uvodi novatarije u vjeru, I Allah je prokler onoga koji ih pomjeri među aše u svoj korist ili među u svoji koristi. Proklerstvo kad se spominje u, u Alimu hadisu znači da je neko udaljeno da lahja milosti. Kad je prokler daleko da lahja milosti, to je značenje proklerstva. Kad kaže se lahja tu lahja ne. Dozvoljeno je proklenjati nevijenike, mi smo o tome već pominjali, i dozvoljeno je proklenjati zulučare nasilnike koji to zasluđujemo. kurvana ovo je završno poglavlje znači toliko hadisa ima toliko ovdje ovaj imam gerinao što se tiče kurvana podjela što ostalo udesi ne spominje podjela može se ono najviše na na tri dijela gdje je jedan dio ostaje sebi jedan dio sinovi se jedan dio prijateljima i komšijama kurvana se može dati i bogatim ljudima ne mora biti slabo, slabog slabog stana može se dati i uzeti bogatim ljudima pa ako su naši prijatelji komšije, pravomišćenju veliko broje islamske učenje, ako može se dati jevrijima, odnosno kršćanima, komšijama ili ovaj, poznanicom, može se dati Kurban, nije zabranjeno, je poslanik Ali Islat Vrst to činio. Kurban je jedan veliki praznik, odnosno jedan veliki blagdah muslimanski, koji prije svega se neže za obojanje hađa i obrede hađa, To ti dani su narod obrani je li ugodni prema mišljenju sa učeničaka, jedno jedno mišljenje sa učeničaka. Ovih 10 dana doći ćete i njima je trebalo u odnosu i badatu. Uh e, prema mišljenju sa učeničaka, dan, ovi dana, su bolji od zadnjih 10 dana mjesec razmada, a nisu bolji od zadnjih deset dočiju. Treba ispod isti u pokovornosti u ibarati u zikru, u isti kval, u učenju korana i u postu. Prema se mi da je poslanika postio devet dana doridžeta. Znači postio bi sve te dane osim 10 desetog koji je Podbanski bajan, koji se, na koji se ne smije postiti. S toga evo mi je, i danas sjeli peti doridžet i ostalo nam ješan. 5 dana, znači 4 dana da vajrava, pa trebamo to iskoristiti u, u poklonosti i baditi u lafsu pravota. Ja budem završiti, okolimo lafsu anovatela da, da nas poviči vjerite da nam podavi korisno zdanje, da nas uput nebavljaju na put.